dengan billahillahi aladheem para hadirin yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati dan kedua calon mempelai yang berbahagia puji kita pertumpahkan segala Allah Subhanahu wa taala atas dan ridanya pada kesempatan pagi hari ini kita hadir untuk menyaksikan upacara akad nikah Saudara Ibrahim Muhammad Hashim, nanti akan menikah dengan Saudari Farhana binti Bapak Ali Samah yang insyaallah akan segera dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terlebih baca kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya, para pengikutnya sampai nanti di akhir Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Setelah kami meneliti memeriksa data-data dan berkas yang kami terima, Baik berkas calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah maupun para saksi, semuanya telah syarat untuk melaksanakan akad nikah pada pagi hari ini. Oleh itu nanti setelah khutbah nikah, akad nikah sudah diikrarkan oleh bapak wali nikah dan kesalahan mempelai pria, mulakula akan dapatkan balu kah dan riw dari Allah Subhanahu Wataala. Bapak Ibu yang terhormat di, mengawali atau berkenaan akad nikah pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya khutbah nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla Wahai yang beriman, janganlah kamu mempermainkan Allah. Sesungguhnya Allah berhak untuk menghukum mereka yang berbuat jahat. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahu hati manusia. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ كَادُوا أَن يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا هَٰذَا مَدِينَةٌ وَلَنَدْخُلَهَا ۖ وَقَدْ طَغَوْا فِيهَا ۖ فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وَكَانُوا لَهُمْ جُنُودًا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ حَرَسًا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ سَدًّا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ حِصْنًا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ سِتْرًا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ حِجَابًا ۖ وَكَانُوا لَهُمْ سِتْرًا وقول قولا سديدا يسلم عليكم اعلكم ويظهر لكم ذنوبكم ومن يوب الى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير ما يهدى المحبب صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشغل Fakir lauangan itu bernama para hadirin, dan kedua mempelai putera dan putri. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahar ini, insya Allah dengan Allah akan diadakan sebuah akad yang merupakan ikatan kokoh dia merupakan niatam ghaliba yaitu akad nikah ikatan pernikahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan. Selain itu itu kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari hari yang berbahagia ini bahwa kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah s.a.w. wa ala alihi wasallam hanya saja perlu diingatkan bahawa menjalankan sunnah harus dengan niat yang ikhwal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerli putera ketika melangkah untuk mengecap atau mencapai jenjang pernikahan harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda ya masyalah shabab nistatkan min kumulbaat, fliya tazwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah menikah? Karena demikianlah setiap pemuda yang mampu dan kemudian segera menikah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Fahim Nahu, Al-Habdulil al Fasar, Wa Assalulil Faraj. Karena dia, pernikahan itu akan menundukkan pandangan mata dan akan lebih menjaga kehormatannya. Kemudian demikian pula kepada... Wali dari mempelai putri juga kanal hadis Rasulullah Sallam ketika Rasulullah menyatakan kita jaga aku menterboun wa kulluqhu, zauju, wa illa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiyy. Wahai orang yang beriman, kalau datang pada kalian seorang pemuda yang baik melamar anak kalian, zauju maka nikahkanlah. kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi. وفساد كبير عقد كبير مصاقه yang besar. Rasulullah. Dan subuh dengan ucapan Rasulullah sallam, kalau dihalang-halangi pernikahan maka niscaya betapa banyaknya para pemuda dan pemudi dalam badan malaikat sudah saatnya menikah tapi tidak menikah, maka niscaya mereka akan naud billah terbang ke mus ke sana kemari dengan dengan dimudahkannya pintu pernikahan, maka berarti dibukanya pintu kebaikan, pintu sunnah, pintu ibadah, dan secara otomatis akan tertutup pintu-pintu kejelekan. Maka semoga wali dari mempelai putri pun karena Allah swt dan karena hadis ini menerima kelamaran calon mempelai putra. Alhamdulillah pernikahan antara wali anakku Ibrahim bin Muhammad. Dan juga dengan calon mempelai putri Farhana binti Taufid Cammah Semoga pernikahannya adalah pernikahan Yang merupakan sebuah pintu Membuka ke arah kebaikan-kebaikan Selain daripada itu Juga para khawatiri Yang kami hormati Juga dengan datangnya Memenuhi undangan Ini juga ibadah Itu juga sunnah Karena Rasulullah SAW memerintahkan Kalau ada yang mengundang kalian fajibu li yatarhaqu almuslim 'ala almuslim idza da'aka fa ajibu di da kan diundang maka datanglah maka semua menghidupkan sunnah semua pihak menjalankan sunnah demikian pula bapa-bapa kita dari pengurus kaum dan pemerintah kita juga menjalankan tugasnya dan kalau karena Allah Subhanahu wa jadi ibadah pula maka semuanya beribadah pada Allah Subhanahu pada hari ini maka hari ini hari bahagia hari gembira dan juga hari ibadah Semoga Allah SWT menjadikan perkara ini adalah perkara yang berpahala dengan berlipat-lipat kali pada semua pihak Yang ketiga, perkara yang akan diadakan ini insyaAllah bi'idnulahi ta'ala sebuah pernikahan Yang dengan akad nikah, maka berubah status membelahi putri menjadi seorang istri, membelahi putra menjadi seorang suami Yang masing-masingnya memiliki tugas dan tanggung jawab Memiliki hak dan kewajiban yang Allah ringkaskan dalam satu ayat. Ar-Rijalu kalaumu naalain nisa, bimah fakthalallahu ba'uthum ala ba'ad, wabimah anfakuh, fasyalihatu qanitaun haafizahul ghayb, fima khafu allahu. Kata Allah Ar-Rijal, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, karena apa yang Allah berikan pada mereka dari kelebihan dan apa yang diinfahkan oleh mereka dari nafkah. Dan wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah wa ta'ala Yang taat kepada Rasulnya Dan kemudian taat kepada suaminya Menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya Menjaga harta suaminya Maka ini semua merupakan isi dari hak Dan masalah seorang suami dan istri Diringkas oleh Allah swt dalam ayat yang ringkas Maka hendaklah anda Wahai Ibrahim bin Muhammad Siapa jadi suami yang memimpin keluarganya dan hendaklah engkau waivarhanat bin Jatofi hendaklah menjadi istri yang salehah yang disebutkan dalam ayat tadi yang taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian taat pada suaminya. Adapun pesan pesan yang harus dipegang untuk menuju kebahagiaan adalah satu perkara yaitu alqanah alqanah ah adalah menerima apa adanya. Tidak banyak menuntut dari pihak suami ataupun istri Apa yang Allah berikan disyukuri kelebihannya Dan disabari kekurangannya Maka itulah kunci bahagia Disebutkan oleh para a'imah Para imam-imam dan para ulama Bahkan disebutkan dalam ayat Allah SWT Yang berfirman Man amila saliha Mindakarin wa huwa mu'min Falanuhiyannahu hayatan tayyibah Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan mukmin maka niscaya kami akan beri kehidupan yang bahagia kami berikan kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik ternyata dalam tafsir ayat ini disebutkan Imam Muhammad bin Ka'ab rahimahullah bahwa makna wahua mukmin adalah qanaah demikian pula dikatakan dalam, oleh sahabat Ali bin Abdul Talib radhiyallahu taala bahwa siapa yang amila salihan wahua mukmin adalah qanaah merasa cukup dengan apa adanya merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan disyukuri olehnya apa pemberian Allah Subhanahu wa taala maka ini kunci bahagia kalau kita tidak merasa puas dan selalu dalam keadaan menuntut tidak akan pernah ada batasnya dunia tiada akhirnya maka disebutkan dalam satu pepatah bahasa Arab bahwa qanaah adalah kanzun la tafna Qona'ah adalah kekayaan yang tiada terhingga yang tidak pernah habis Karena siapa yang punya Qona'ah, dia punya segalanya Tetapi siapa yang tidak punya Qona'ah, dia tidak pernah merasa cukup kapanpun Dengan apapun, walaupun diberi dunia dengan seisinya Aku lukau lihara Aku ucapkan ini semuanya untukku dan Untuk mempelai berdua dan untuk seluruh Khadirin dan khadirat Bahwa ini adalah pesan dari Rasulullah Sallam, dari Allah dan kemudian dari para ulama hendaklah kita memegang kunci bahagia ini. Semoga dengan panah ah, kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga ikatan pernikahan ini menjadi ikatan yang langgeng yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala barakah. Mendapatkan tauhid. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita semuanya dan kepada kedua mempelai khususnya al-mawaddah, warahmah, pesada wa di dunia wal akhirah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Inna lhamdulillah, nhamdhu, walastaghfiru, walastawfiru, wa nahuud bilillahi bin sururi amfutina, wa bin syi'at amadina. Mina hidillahu, fala muddillah, wamuddil fala hadillah. Aşhadu an la ilaha illallah, wadhu la sharikalah, wa aşhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Ibrahim bin Umar al-Sawad. Ya Ibrahim bin Muhammad al-Sawad, Kahtu Kam, Zawaj Tu Kam, Maktub Dukam, Ibniati Barhana bil Mahar Mia Alafut Bidah Halan. Qabid Nikahha, Wazwidha bil Mahar Maktub. para alim ulama hadirin dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akad nikah pada pagi hari ini telah dapat terlaksana dengan baik saya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serangan Kota Surakarta dengan mengumumkan akad nikah Ibrahim Muhammad dan dengan Farhana Diti -di, Sabtu kali ini insyaallah telah sah, baik menurut syariat Islam maupun undang-undang perkawinan mudah-mudahan mereka mudah mudah dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah mudah-mudahan dianugerahkan putra-putri yang saleh dan salehah Bapak-Ibu hadirin wa khatirin yang kami hormati. Dengan demikian maka seluruh rakyat atau masyarakat nikah pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Al Assalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh.